Innaalhamdulillahi nampuhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa nawaituillahi min syirul anfusina, wa min syi'at amalina. Ma yahdihi Allah, fala muzillalah, wa ma yudzil, fala hadiilah.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 Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kita dari Pembahasan kitab Al-Fusul Fisiratul al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dan telah kita jelaskan Tentang dua peristiwa Yang besar Yang menjadi Muqaddimah dan menjadi fondasi menyebarnya Islam di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Madinah Nabawiyyah, yaitu terjadinya bayat al aqabah yang pertama dan bayat al-Aqobah yang kedua yang dihadiri oleh 73. dan bersama mereka dua wanita. Lalu kemudian mereka membiad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan biad nusrah. Biad untuk menyatakan siap memberikan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan perlindungan kepada Nabi Alaihi Salatul Salam, sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada anak istri mereka. Maka terjadilah pembaikatan tersebut di malam hari. Di mana mereka meninggalkan orang-orang musyrikin yang sedang mabit di Mina. Mereka pergi secara diam-diam. Lalu bertemu Rasulullah s.a.w. Sehingga tidak ada satupun dari kaum musyrikin yang menghadiri baikat tersebut. Kecuali Al-Abbas. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga itu masih berstatus sebagai seorang musyrik. Namun dia tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah alaihi salatu wasallam disebabkan karena semangat jahiliyah. Dan hubungan kekerabatan antara beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kejadian tersebut, Rasulullah Sallam mengangkat 12 orang dari kaum Ansor yang menjadi nuqaba. Mereka menjadi ketua-ketua yang akan membawahi. Kelompok-kelompok kaum Muslimin di bawahnya. lalu kemudian pada keesokan harinya ternyata kejadian tersebut juga menyebar dan sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendengarkan bahwa telah terjadi pembayaratan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isi dari pembayaratan tersebut adalah. Membela Rasulullah dan bahkan membelanya sampai titik darah terakhir. Maka ini yang menyebabkan bangsa Quraisy marah kepada kaum Ansar orang-orang yang datang dari Madinah khususnya dari kabilah Khazraj dari kabilah Khazraj dan mereka mengatakan bahawa bagaimana kalian Ketika bangsa Aus atau kaum Aus mereka datang kepada kami untuk meminta bantuan untuk memerangi kaum Khazraj, maka bangsa Quraisy menahan diri mereka. Tidak melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu kami mendengarkan justru kalian wahai kaum Khazraj yang akan memerangi kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun, rupa-rupanya mereka, khususnya dari kaum khasred juga membantah, karena memang mereka tidak mengetahui kaum khasred dari kaum Quraisy dari orang-orang musyrik, mereka membantah ucapan orang-orang kafir Quraisy dan mereka mengatakan bahawa yang demikian tidak pernah terjadi, tidak ada pertemuan di malam hari bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian membacanya, tidak ada kejadian itu. Sementara kaum muslimin mereka diam dan tidak memberikan komentar sedikit pun mereka hanya mendengarkan perdebatan yang terjadi di antara kaum kafir antara suku Quraisy dengan suku Khazraj Kemudian berkata Al hafidh Imaduddin Abu Al Fida Ismail bin Umar al-Shahir bin Katsir radhiyallahu taala Bal Adin bapadha, للمسلمين من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة. Kemudian setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi izin kepada kaum Muslimin dari penduduk Mekah untuk berhijrah menuju ke Al-Madinah Nabawiyah. Itu persis setelah. Kejadian bayat akabah yang kedua ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah dan kekuatan kaum muslimin yang mereka tinggal di kota Madinah dan mereka siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikuatkan lagi dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi izin kepada kaum muslimin untuk segera berhijrah dengan turunnya firman Allah jalla wa ala rabbi adkhilni mudkhala saidiqin wa akhrijni mukhraja saidiqin wa ja'al lim ladunka maka dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan izin dari Allah jalla wa ala kepada Kaum muslimin dari penduduk Makkah untuk segera berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Al Fabadara An-nasu ila dzalik, maka kaum muslimin pun bersegera untuk menjawab dan segera mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fakana awwala man kharaja ila Al-Madinah min ahli Makkah. Abu Salamah bin Abdul Asad. Maka orang yang paling pertama yang keluar, menuju ke Madinah dari Ahlu Makkah, dari penduduk kota Makkah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Hua wa mra'atuhu Ummu Salamah. Beliau bersama dengan istrinya, yaitu Ummu Salamah. Yang ketika itu masih berstatus sebagai istri dari Abu Salamah. Yang kemudian nanti akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Abu Salamah dan menjadi ummul mukminin. Rabbul Taala anha. Jadi mereka inilah sepasang keluarga ini yang diketahui pertama kali meninggalkan kota Makkah untuk berangkat berhijrah berhijrah menuju ke Al-Madinah Al-Nabawiyah dan kaum muslimin, ketika itu mereka juga dalam keadaan bersiap-siap, yang menunjukkan, bahawa para sahabat, semangat mereka, dan keyakinan mereka, tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halaman mereka tersebut. Dalam keadaan tentu kita mengetahui, bahawa seseorang yang meninggalkan kampung halamannya, ini merupakan suatu hal yang sangat sulit sekali. Berat. Sangat berat. Seorang yang sejak kecil, dia dilahirkan di kampung tersebut. Dan kemudian dia besar di kampung itu. Untuk meninggalkan kampung tersebut, adalah suatu hal yang berat, kecuali apabila ada hal-hal yang terpaksa yang menyebabkan seorang keluar dari kampungnya itu. Ini secara umum demikian. Keadaannya. Ya. Maka debikedah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala mereka merasa berat. Terlebih lagi yang mereka tinggalkan adalah Al-Haram. Yang mereka tinggalkan adalah Makkah Yang di sana terdapat tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi alaihissalatu wasallam, "Inna Ibrahim haram Makkah, dan diai ahliha. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Makkah sebagai tanah suci, dan beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Kata para ulama yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawa Nabiullah Ibrahim yang Mengharamkan yang menjadikan Makkah sebagai tanah suci. Maknanya adalah. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Makkah sebagai. Tanah suci. Semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atau makna yang lain bahawa beliulah. Yang menyampaikan kepada. Umat ini bahawa. Kota Makkah menjadi tanah haram. Menjadi tanah yang suci. Ya, sebab pada hakikatnya yang menetapkan Tanah suci tersebut Menjadi e, Tanah haram atau tanah suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang menjadikan Makkah Allah yang menjadikan Madinah sebagai tanah suci Namun Melalui Ibrahim Alayhi s-salam beliau lah yang menyampaikan Bahawa Kota Makkah adalah tanah suci Yang kemudian setelah itu Kota Madinah pun menjadi tanah suci. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat muttafaq alai wa inni haramtu madinah kama harama Ibrahim Makkah. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota suci sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menjadikan Makkah sebagai sebagai tanah suci. Maka meninggalkan negeri tersebut merupakan suatu hal yang berat. Ditambah lagi, kota Makkah adalah kota di mana kerabat-kerabat mereka tinggal di sana. Ditambah lagi harta-harta mereka. Mereka harus meninggalkan. Mereka harus berpisah dengan orang-orang dekat mereka. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. nya Il fuqara' al-muhajirin alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim Ya berteguh nafzulan, minallahiridzwan, dan mencurun Allah wa Rasulah. Ulai kahumustadikun. Orang-orang fakir. Mereka yang berhijrah, yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dan mereka dipisahkan dari harta harta mereka. Apa yang mereka cari? Ya berteguh nafzulan. Yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keridoannya. Dan mereka hendak memberikan pertolongan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai. As-sadiqun orang-orang yang jujur. Maka termasuk di antara mereka. Bahkan yang pertama kali berhijrah adalah. Abu Salamah bersama dengan istrinya. Lalu kemudian. Pada saat mereka hendak berangkat, tertahan. Ummu Salamah untuk mengikuti suaminya. Berangkat. Menuju ke Madinah. Wa muniat sanatan minallihaqibihi. Dan dicegah selama setahun. Dari bertemu dengan suaminya. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian. Ya, Waktu itu mereka, Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya Salamah. Mereka ini bertiga hendak berangkat menuju ke Al-Madinah, hijrah. Namun terjadi suatu kejadian yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya, Ibn Hishya menyebutkannya dalam kitab As-Sirah dengan sanad yang Hasan dari Jalan Muhammad bin Is'aq. Beliau menceritakan tentang hijrahnya Salamah atau Abu Salamah bersama dengan istrinya dan anaknya. Diriwayatkan oleh ibnu Ishak dari ayahnya Ishaq bin Yasar dari Salamah bin Abdullah bin Umar ibnu Abi Salamah dari neneknya, An anjaddatih, yaitu Ummu Salamah, zaitun Nabi saw, istri Nabi saw. Kata berkata Ummu Salamah Lama ajma'a Abu Salamah Al-Khurujah ilal Madinah Rahhala liba'irahu Thumma hamalani alaih Tadkala Abu Salamah telah bertekad Untuk keluar menuju ke Madinah Maka Beliau pun mempersiapkan Untukku untanya Lalu kemudian Dia membawaku di atas unta tersebut Jadi dia sudah mengangkat uh, Ummu Salamah untuk naik Di atas unta, siap untuk berangkat Wahamala ma'i Ibni Salama ibnu Abi Salama Fihiri dan dia membawa bersamaku anakku yang bernama Salama bin Abi Salama maka Salama pun berada di atas pangkuanku thumma kharaja bi yaqudu lalu kemudian keluarlah dalam keadaan Abu Salama membawa untanya jadi Abu Salama di bawah dan Ummu Salama bersama dengan anaknya berada di atas unta dan Abu Salamah menggiring onta tersebut. Fala mna raudhu raja lubanil Mughira ibni Abdillah ibni Amr ibni Makhzoom kalu ilai, kamu ilai. Maka tadkala kepergian mereka ini ternyata disaksikan oleh orang-orang yang berasal dari kabilah Banil Mughira ibni Abdillah ibni Amr ibni Makhzoom. Dan Banil Mughira ini adalah kabilahnya Umm Salamah. Kabilahnya Umm Salamah. Maka begitu mereka melihat keluarga ini berangkat dan mereka mengetahui akan meninggalkan kota Makkah, maka mereka mengatakan ini jiwa kamu, engkau telah mengalahkan kami atasnya. Ya, apa engkau? Ya, apa yang menurut kamu tentang? Istri kamu ini. ya. Atas alasan apa? Kami meninggalkan kamu. Membawa dia. Berangkat ke berbagai negeri. Ini. Apa alasan kamu sampai membawa dia? Maksudnya dia ini kan dari kampung kami. Dari kabilah kami. Ummu Salamah dari Badul Mughairah. Apa alasannya? Kenapa kamu membawanya? Ya, Maksudnya wahai Abu Salamah. Kalau kamu ingin pergi, pergilah sendirian. Jangan kamu membawa keluarga kami yang mereka itu dari kabilah kami. Alad fa nazu khitam alba'ir min yadihi. Akhirnya mereka ini dari kabilah Banu Mughirah, mereka melepaskan ya, mereka mengambil kekang, tali kekang unta tersebut dari tangannya Abu Salamah. Fa akhadhu Akhirnya mereka membawa. Jadi mereka berhasil mengambil unta tersebut lalu mereka menggiring menuju ke arah mereka. Maka terpisahlah antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Yang ketika itu Ummu Salamah masih bersama dengan anaknya. Qalat wa ghadiba inda zalika Banu Abdul Asad. Ternyata setelah itu didengarkan pula dari kabilahnya suaminya Abu Salamah ini, Banu Abdul Asad. Marah melihat hal itu. Rahtu Abi Salamah, mereka ini adalah e, kerabatnya Abu Salamah. Fa mereka mengatakan la wallah la natruku ibnana indaha idza sa'tumuha min sahibina demi Allah kami tidak akan meninggalkan anak kami bersama dengan ibunya karena kalian telah melepaskan dari suaminya Jadi setelah Ummu Salamah dipisah dari suaminya Busalamah datang lagi kabilah Bani Abdul Asad dan mereka ingin mengambil anaknya ya Karena mereka mengatak, menganggap bahwa anak ini adalah anaknya Abu Salamah. Dan dia berasal dari kabilah kami. Nah, maka kata mereka, kami tidak akan meninggalkan anak kami. Karena kalian telah melepaskannya dari ayahnya. Nah, Qalat lalu berkata Abu Salamah masih melanjutkan ceritanya. Fata jadabu ibni salamah bainahum hatta khalau yadah maka mereka saling tarik-menarik anak saya yang bernama Salama. Jadi bukan ummu Salama yang ditarik, anaknya. Ya. Bani Abdul Asad menyangka bahawa mereka lebih berhak. Nah, merekalah lebih berhak karena ini dari kabilah kami. Banul Mughirah juga menginginkan bahwa dia tetap bersama dengan ibunya. Fatajadzabu, akhirnya mereka tarik-menarik. Satu tangan yang dipegang oleh Bani Abdul Asad, yang satunya lagi dipegang oleh Banul Mughirah. Nah, hatta khala'u yadah, dan talak bhihi bnu Abdil Asad. Ya. Akhirnya mereka pun melepaskan tangan Salama. Siapa? Banul Bughirah. Ya, akhirnya mereka melepaskan. Ya, karena kalau masing-masing narik, ini bisa terpisah ini tubuhnya. Nah, akhirnya mereka melepaskan tangannya sehingga anak tersebut diambil oleh Bnu Abdil Asad wahabasani badul mugheera indahum lalu kemudian badul Mughira, Mughira, yakni kabilahnya Ummu Salamah menahan aku bersama dengan mereka wa antalaka zawji Abu Salamah ilal Madinah sementara suami saya tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah Qalat, maka berkata Ummu Salamah fa farraqa baini wa baini zawji wa baini ibni maka dia pun memisahkan antara aku dengan suamiku dan dengan anakku. Jadi, dari tiga orang ini semua terpisah-pisah. Abu Salamah berangkat ke Madinah, Ummu Salamah diambil oleh Banu Mughirah, anaknya diambil oleh Banu Abdul Asad. Maka yang di sini Al-Hafidz Ibnu mengatakan, "Wa hila bainaha wa waladiha." Akhirnya terpisahkan Ummu Salamah ya, antara dia dengan suaminya dan antara dia dengan anaknya. Jadi masing-masing ada yang yang mengambilnya. Lalu kemudian kata ummu salama fa akhruju kulla ghadatin fa bil abdah fa azalu abki hatta umsi sanatan au qariban minha maka aku dengan kejadian itu setiap hari dan ya, setiap pagi saya duduk di al abdah. Al abdah ini satu daerah dekat dari kota Makkah. Nah, saya duduk aja di situ, fa azalu abki dan terus menangis sampai sore hari. Jadi luar biasa ya, eh, kerinduan dan rasa cinta Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Nah, sehingga tiap hari dan ini setahun atau mendekati setahun Nah, terus tiap pagi datang ke Al-Abdah, nangis aja di situ. Enggak ada yang dibuat kecuali nangis. Sampai sore hari baru pulang besok lagi, ya mungkin beliau keluar berharap-harap mungkin ada yang datang menjemputnya, pagi hari begitu lagi, keluar, dan itu yang dikerjakan kurang lebih setahun radiyallahu anha nah hatta marrabi rajulun min bani ammi ahdi banil sampai suatu ketika setelah setahun lamanya, atau mendekati setahun ada seorang dari uh, kabilah pamanku dari anak-anak pamanku Salah seorang dari kabilah Banul Mughirah faraa farahimani. Lalu dia memperhatikan tentang keadaanku, maka dia pun kasihan melihat aku. Faqala li akhirnya dia pun berusaha untuk memberi syafaat kepada Ummu Salamah. Dia mendatangi kabilahnya Banul Mughirah dan mengatakan, "Ala miskina?" tidakkah kalian mengeluarkan saya, membiarkan dia pergi, wanita miskin ini? wanita yang kasihan ini. Farraqtum bainahu wa baina zaujiha wa Kalian telah memisahkan antara dia dengan suaminya dan dia dengan anaknya. Ya. Terus ya. orang ini berusaha untuk melobi kabilah Banul Mughirah. Alat faqalu akhirnya bujukan tersebut berhasil. Maka mereka, kabilah Banul Mughirah mengatakan kepadaku, "Ilhaqi bi zaujiki insit." Kalau begitu, kalau kamu mau pergi, Pergi sana, ketemu dengan suamimu. Ini setelah setahun. Nah, alat lalu kemudian mendapatkan izin seperti itu. Kata Ummu Salamah, waradha benu Abdul Aziz Ilaiyah, waradha benu Abdul Aziz Ilaiyah endah dalikamni. Dan pada saat itu pula, pada saat beliau akan berangkat, ya, untuk mendatangi suaminya di Madinah. Dan ini didengarkan oleh Kabila Banu Abdul Asad. Akhirnya mereka pun menyerahkan anaknya. Jadi setahun terpisah dari anaknya. Luar biasa kisah yang menyedihkan. Radiyallahu ta'ala anhum. Naam, selama setahun mereka terpisah. Pada saat Ummu Salamah akan berangkat menuju Madinah. Maka Kabila Banu Abdul Asad pun menyerahkan anaknya. Dikembalikan kepada Ummu Salamah. A'la farta hal Sombak hal tuhni fawadatuhi Hijri, maka aku pun mempersiapkan untaku. Lalu aku mengambil anakku dan aku letakkan di pangkuanku. Sombak haraj tuuri itu bil Madinah. Kemudian aku keluar, yang aku inginkan adalah suamiku yang sekarang berada di kota Madinah. Subhanallah, sendirian, hanya bersama anaknya yang masih kecil, meninggalkan kota Makkah, berjalan. Entah arahnya kemana. Ini wanita, ya, wanita ini. Siapa yang melihat medannya perjalanan dari uh, Makkah menuju Madinah? Waduh, luar biasa. Nah, orang kalau tidak punya pengalaman, tidak, tidak mengetahui arah bintang ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat, sesat di. Akan hilang. Nah, melewati. You. Bukit-bukit turun ke lembah-lembah, belum lagi angin yang bertiup kencang. Ya, nah jangan dibayangkan seperti perjalanan sekarang, capek sehingga di warung makan minum. Nah, ya. dulu nggak ada yang seperti itu, MashAllah. Sekarang perjalanan, masyaAllah, aspal perjalanan luar biasa cepatnya, kendaraan transportasi tiada berhenti. Nah, kalau dahulu kendaraan mereka, unta. Nah, tahi Subhanallah. Ya. Rasa kerinduan dari Ummu Salamah untuk segera bertemu dengan suaminya mendorong dia untuk tetap berangkat. Maka dia pun bertekad membawa anaknya berangkat menuju Madinah. Kala kata Ummu Salamah, wa mama i ahadun min khulqillah. Tidak seorang pun bersamaku dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seorang pun. Sendirian berangkat. Nah, ini juga termasuk diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa dalam kondisi darurah boleh seorang wanita berangkat melakukan safar tanpa mahram seperti hijrah ya berangkat untuk berhijrah diperbolehkan meskipun tanpa mahram darurah asal, meskipun asal hukumnya tidak diperbolehkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tusafiru ah, illa ma'a mahram. Tidak diperbolehkan seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila seorang wanita akan melakukan perjalanan safar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menunaikan ibadah haji. Apa hukumnya seorang wanita berangkat safar menunaikan ibadah haji tanpa mahram? Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama antara sebagian pendapat yang membolehkan namun jumhur dan itu dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa safar seorang wanita tanpa mahram meskipun untuk ketaatan yang rajih tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim dari hadith Ibn Abbas, ketika Nabi SAW mengatakan, لا يخلوانا رجل بمرأة إلا وما أهدو محرم. ولا تسافر المرأة إلا ما أهدو محرم. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki berkhaluat dengan seorang wanita kecuali bersama, mahram, Dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama, mahram. Ada seorang laki-laki berdiri, dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, "Inna ra maraati turidu an tahajjah wa innii tutibtu fi ghazwati keda wa keda Wahai Rasulullah, istri saya akan berangkat haji. Sementara saya sudah dicatat untuk uh, mengikuti peperangan ini dan peperangan itu. Catat. Untuk berjihad Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In talif fa Berhaji kamu dan uh, kamu pulang dan kamu berhaji bersama dengan istrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memberikan keringanan kepada laki-laki ini untuk meninggalkan istrinya yang akan berangkat haji untuk menunaikan fardhu ain. Sementara jihad hukumnya fardhu kifayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suaminya untuk mengikuti istrinya. Karena itu adalah fardu a'in. Sedangkan berjihad. Dalam hal itu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nah. Maka kata Ummu Salamah. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bersamaku. Qalat. Faqultu ataballagu biman laqitu hatta aqdum ala zauji. Hatta idha, ka, idha kuntu bitan'in. Laqitu uzman. Ibni Talha Ibni Abi Talha Jadi saya berusaha untuk eh, Bertanya kepada Siapa yang aku temui Sehingga aku sampai Untuk bertemu dengan suamiku Jadi itu saja andalannya Bertanya ke arah mana ini Madinah. Nah, ditunjukkan arah ini, ini Maka dia mengikuti nah, Sampai ketika aku tiba di Tanim Tanim ini adalah Uh, yang dekat dari kota Mekah dan ini merupakan batasan batasan antara tanah suci dengan tanah halal tanah haram dengan tanah halal atau tanaim ya kalau sekarang perluasan kota Mekah ini sudah termasuk dalam kota Mekah tentunya nah namun daerah tanaim ini adalah merupakan perbatasan nah ketika um Salamah sampai di situ Laqaitu Utsman ibnu Thalhah ibnu Abi Thalhah akha Bani Abdid Dar Aku pun bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha. dia adalah saudara yang dari Banu Abdid Dar fabila Banu Abdid Dar faqala li ya bint Abi Umayyah Kata Utsman bin Talha, mau kemana engkau wahai bintu Abi Umayyah yakni Hindun karena Hindun adalah nama dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Mau ke mana angkau? Dan Uthman bin Talha ketika itu masih dalam keadaan musyrik, ya, masih dalam keadaan musyrik. Mau ke mana angkau, Wahai bintu Abu Umaya? Kaulah fakulturidu za'ju fil Madinah. Aku ingin bertemu dengan suamiku di Madinah. Kaulah Uthman bertanya, awamak akahat? Apakah tidak ada seorang pun yang bersama kamu? Kaulah, la wallah, illallah wa bnihaa, wa buniyaaha. Kata Ummu Salamah tidak ada seorang pun demi Allah kecuali Allah dan anakku ini kecuali Allah dan anakku ini. Qaula Wallahi malaqimi butarak. Apa kata Uthman yang ketika itu masih dalam khalayn musyrik Uthman bin Talha demi Allah kamu tidak sepantasnya ditinggalkan begitu saja kamu tidak sepantasnya ditinggalkan begitu saja. Fa'ahodabi ketamil bayir maka dia mengambil tali kekang unta tersebut fa talaqa ma lalu kemudian dia berangkat bersamaku ya ma sahibtu rajulan minal arab qat ara annahu kana akram minhu kana idha balagha al manzil ana khabi thumma ista'khara anni hatta idha nazalt ista'khara ba'iri fa anhu thumma qayyadahu fi al shajara coba lihat kata ummu salamah demi allah Aku tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari kawan Arab yang sama sekali seperti beliau. Aku tidak pernah ya, bertemu dengan seorang laki-laki dari kawan Arab yang lebih mulia dari orang ini. Uthman bin Talha ini. Ya, Apa yang beliau lakukan? Jadi dia membawa Ummu Ummu Salama di atas uh, untanya. Lalu dia menggiringnya. Ketika tiba di satu tempat untuk beristirahat. Maka dia e, membuat unta ini duduk, ya, mendekam, agar kemudian Ummu Salamah turun untuk beristirahat dengan anaknya. Ketika unta ini duduk, maka dia menjauh, Uthman bin Talha menjauh, tidak melihat sama sekali kepada Ummu Salamah. Sehingga ketika aku sudah turun, ya, maka dia mengambil unta tersebut, lalu kemudian dia membawanya ke sebuah tempat untuk diikat, hendak ya, diistirahatkan pula tsumma tanaha anni ila syajarah kemudian dia menjauh dariku dia pergi ke pohon yang lain fattaja'a tahtaha dan dia beristirahat di pohon tersebut tidak bersama dengan ummu salamah fa idanarawah maka ketika telah mendekati untuk melanjutkan perjalanan qama ila ba'iri faqaddamahu rihlahu maka dia pun datang ke untaku lalu kemudian dia mendekatkan kepada ummu salamah tsummastaqarna Lalu kemudian dia menjauh. Membiarkan Ummu Salamah untuk naik di atas untah. Ya. Untah. Waqalar kabi. silakan naik. Menjauh. Uthman bin Talha. Ya. Bukannya Uthman bin Talha datang kepada Ummu Salamah. Wadhal mana tangannya sini, anda bantu untuk naik. Tidak sama sekali. Mushrik. Mushrik ketika itu. Subhanallah. Memiliki ifah. Dia memelihara kormatan. Padahal dia seorang musyrik yang ma'asyarul ikhwal rahimakumullah mungkin banyak dari kaum muslimin tidak seperti ini akhlaknya banyak dari kaum muslimin tidak seperti ini akhlaknya senaknya untuk membelalak matanya ke sana kemari melihat wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk menundukkan pandangannya Ma'syarul ikhwah rahimakumullah, Utsman bin Talha ya, seorang musyrik tidak menyentuh sama sekali, dia tidak melihat sama sekali kepada Ummu Salamah. Nah, dia mengiring unta tersebut dalam keadaan dia berada di depan. Ketika akan istirahat dibiarkan, dia menjauh. Nah, fa idza raqibtu wastawaytu ala ba'iri, maka tatkala aku sudah naik dan aku sudah berada di atas untaku atafa akhadha bi khitam maka dia pun datang lalu dia mengambil mengambil tali kekang tersebut faqadahu maka dia menuntunnya membawanya subhanallah tidak ada perjanjian mau dibayar berapa enggak ada sama sekali nah padahal perjalanan menuju ke Madinah perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali ya. antum jangan bayangkan perjalanan dari dari balik papan ke Bontang Nah, balik papan bontang, kalaupun beristirahat penuh dengan makanan. Nah, sana sini hutan, banyak air, kondisi ketika itu, masya Allah, subhanahuwataala. Nah, lebih sulit dari apa yang dibayangkan. Nah, namun dia rela membawa wanita ini. Hatta yanzilabi, ya, fakadu hatta yanzilabi, yasnau dalik bi hatta aqdam al-Madinah dan begitu seterusnya kalau mau istirahat ya ditundukkan lagi unta tersebut maka dia menjauh membiarkan Ummu Salamah turun dari unta lalu kemudian beristirahat dia mengambil unta itu dan diistirahatkan pula dan begitu seterusnya inilah yang dilakukan oleh Uthman sampai kemudian dia berhasil membawa aku ke kota Madinah nah sehingga kata Ummu Salamah demi Allah tidak seorang pun Aku pernah bertemu dengan seorang dari kalangan Arab yang lebih mulia dari orang. Dia menjaga kehormatannya. Ya. Padahal kalau dia, Subhanallah, ya. kesempatan untuk berbuat makciat itu ada, kesempatan untuk berbuat makciat ada. Nah, namun Subhanallah, ternyata diantara orang-orang musyrik pun, meskipun tentu ini tidak bermanfaat baginya tanpa Islam dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang lalu kemudian dia menjadi kaum muslimin setelah itu nah hatta aqdamal madinah lalu kemudian dia membawa aku ke Madinah falamma nazara ila qaryati bani amr ibnu auf di quba maka tatkala Uthman telah melihat kampung dari kabilah banu amr bin auf di quba Ya, Kuba ini kurang lebih jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi sekarang ini. Kala lalu kemudian, kata Uthman, Zawjuki fi hadhi al Suamimu itu ada di kampung ini, di Kuba ini. Wa kana Abu Salamah nazilan, fadkhuliha ala barakatillah. Dan Abu Salamah beristirahat di tempat itu. Maka masuklah kamu ke sana. Ya, dengan barokah dari Allah. Thumman sarafa rajadila makkah. Kemudian dia kembali, ke Mekah enggak minta spacer pun. Nah. Kalau orang sekarang kan subhanallah ada yang kelihatannya baik awalnya baik akhirnya minta. Nah, meminta upah, minta imbalan. Qala fa kanat taqul, maka ummu salam mengatakan wallahi, ma a'lamu ahla baitin fil Islami asabahum. Ma asabah ali Abi Salamah Wa ma ra'aitu sahiban qad tu kana akrama min Utsman ibn Talhah. Kata Ummu Salamah demi Allah, saya tidak mengetahui ada sebuah keluarga di dalam Islam yang mendapatkan cobaan seperti yang menimpa keluarganya Abu Salamah dan aku tidak melihat seorang sahabat yang lebih mulia dari Utsman bin Talhah dalam hal dia memelihara kehormatannya. Riwayat ini riwayat yang hasan atau sahih. Oleh kerana itu ini cerita yang disebutkan dalam muraid tersebut maka Ibn Khathir mengatakan Huwa wa muraatuhu Ummu Salamah fathu maka pada saat berhijrah dia bersama dengan istrinya Ummu Salamah maka tertahan terpisahkan Ummu Salamah dari suaminya wa muniat sanat min al-haq dan tercegah untuk bertemu dengan suaminya selama setahun wa hilabainha wabainawaladha dan tertahan untuk bisa bertemu dengan suaminya. Dan bertemu dengan anaknya. Suma kharajat ba'da sadah. Biwaladiha ilal madinah. Lalu kemudian Ummu Salam keluar. Menuju kota Madinah. Tahun kemudian. Bersama dengan anaknya. Wasyaya'aha Uthman ibn Abi Talha. Dan dia diantar oleh Uthman bin Abi Talha. Ada yang menganggap bahawa ini keliru. Ya, tidak keliru sebenarnya. Karena nama beliau Uthman bin Talha bin Abi Talha. Uthman bin Talha bin Abi Talha. Jadi di sini dinisbatkan kepada kakeknya Uthman bin Abi Talha yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Wajudalu inna Abu Salamah hijrah qabla al-Aqabah al-Akhirah. Falaahu alam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Abu Salamah telah berhijrah itu sebelum Bayat al-Aqabah yang kedua. Ya. Fallahu aalam. Namun yang masyhur bahawa Abu Salamah bersama dengan Ummu Salam berhijrah itu setelah bayat Aqabah yang kedua. Tsumma kharajan nasu arsalan yatba'u ba'dhuhum ba'dha. Lalu kemudian kaum muslimin mereka keluar menuju kota Madinah. Ya, arsalan yakni berkelompok-kelompok. Satu kelompok kemudian berangkat lagi, kemudian berangkat lagi saling mengikuti sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang mereka harapkan hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masyaallah rahimakumullah kelanjutan dari awal mula hijrahnya kaum muslimin menuju ke, Al uh, ke, ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah Al dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bil shawab akhiru da'wan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kerana